Yağubun Məktubu İkinci Fəsil Qardaşlarım, İzzətli Rəbbimiz İsa Məsihə iman edənlər olaraq, insanlar arasında tərəkəşlik etməyin. Məsələn, toplandığınız yerə qızıl üzüklü, gözəl geyinmiş bir adamla eyni vaxtda kasıb, nimdaş paltarlı adamda gələrsə, Gözəl geyinmiş adama diqqət yetirib, Buyurun, burada iləşin, Kasıba da sən oradadır Və yaxud yerdə otur deyərsinizsə, Öz aranızda ayrı seçkili yedib, Pis fikirli hakimlər kimi davranmırsınızmı? Ey sevimli qardaşlarım, dinliyin! Allah bu dünyada kasıbları imanda zəngilləşmək Və onu sevənlərə vəd etdiyi Patişahlığın varisi olmaq üçün seçmədi mi? Sizsə kasıbı hörmətdən saldınız. Məyər sizi sıxışdıran varlılar deyilmi? Sizi məhkəmələrə çəkən onlar deyilmi? Sizin məxsus olduğunuz şəxsin şərəfli adına küfr edən onlar deyilmi? Əgər siz, Qonşunu özün kimisi, deyən müqəddəs yazıya görə, Padişahınız Allahın qanununa həqiqətən əməl edirsinizsə, Yaxşı edirsiniz. Amma əgər insanlar arasında tərəfçilik edirsizsə, günah etmiş olursuz və qanuna əsasən onu pozanlar kimi məhkum olunursuz. Çünki kim qanunun hamısına riayət edərək bilində büdrüyərsə, o bütün qanuna qarşı təqsirkar olur. Çünki zina etmə, deyən, qətl etmə Də demişdir, əgər zina etməyib qətl edirsənsə, sən qanunu pozmuş olursan. Azadlıq qanunu ilə mühakimi olunacaq adamlar kimi danışın və bu cür davranın. Çünki mərhəmət göstərməyən, mərhəmətsiz mühakimi olunur, mərhəmət mühakimiya qalib gəlir. Qardaşlarım, əgər bir kimsə yaxşı əməlləri olmadığı halda imanının olduğunu bildirirsə, Bunun xeyri nədir? Belə iman onu xilas edə bilərmi? Əgər qardaşbazılardan birinin paltarı Və gündəlik yeməyi yoxdursa Və sizdən biri ona arxayın get İsin və qarnını doydur deyib Onların yaşayışı üçün lazım olanları vermirsə Nə faydası var? İman da elədir Əgər yaxşı əməlləri yoxdursa Özü özlüyündə ölüdür Lakin kimsə belə deyə bilər. Sənin imanın var, mənim də əməllərim. Sən imanını mənə əməlsiz göstər, Mən də sənə imanımı əməllərimlə göstərəcəyəm. Sən Allahın bir olduğuna inanırsansa, Yaxşı eləyirsən, Cinlər də buna inanır və əsirlər. Ey ağılsız adam, Əməlsiz imanın pusç olduğuna sübut mu istəyirsən? Atamız İbrahim öz oğlu İsaqı qurbancahda Allaha təqdim edəndə əməllərlə salih sayılmadı mı? Görürsən, iman onun əməlləri ilə bircə fəaliyyətdə idi və iman əməllərlə tamamlanmışdır. Beləliklə, İbrahim Allaha iman etdi və bu ona salihlik sayıldı deyən müqəddəs yazı belə yerinə yetdi və İbrahim Allahın dostu adlandırıldı. Görürsünüz ki, insan yalnız imanla deyil, əməlləri də salih sayılır. Eyni tərzdə məyər fahişə raxav belə qasidləri qəbul edib başqa yolla geri göndərərək öz əməlləri ilə salih sayılmadı mı? Çünki ruhsuz bədən ölü olduğu kimi əməlsiz iman da ölüdür.